Воно розглядає як завершені дії, так бере до уваги і мотиви, що спонукали до дії. І ще ж французи придумали, диявол ховається в деталях. Та чи цікаво слідство порпатися в задавнених причинах, що тепер вилізли боком не просто з міщанської цікавості, а професійно заради дії? Справедливості вироку, але ж і суд враховує мотиви злочину Міледі, мабуть, міра відповідальності за зроблену смереку для продажу і зроблену для обігріву будівлі за, для порятунку життя, ну, скажімо, замерзаючих дітей, може бути встановлена судом неоднаковою власне відповідальність повинна бути іншою. Ні, не так. Не може бути, щоб щоденник остаточно не зняв будь-яку підозру з чоловіка. Там усе так чітко, так зрозуміло, що причина драми в моїй чутливості історичного типові темпераменту схильності до суїциду. А як же його Відбитки пальців на зброї? А слідчий експеримент? А що? Він не міг мені хвалитися своєю зброєю саме тоді, коли в мене заострилося рішення звести порахунки з ним нормованим своїм існуванням. Ось воно. Моє остаточне рішення замість усяких словесних мотивацій. Щоденник. Відданий... На читання слідчому. Але мені спершу потрібно виборсатися з лікарняних стін, щоб дістатися місця сховку єдиного алібі для чоловіка. Це алібі не дасть запроторити його у в'язничні стіни. Його життя залежить тепер лише від мене. Отже, я зобов'язана так так саме зобов'язана витримати завтрашню операцію через два тижні і ще одну операцію, а далі зобов'язана витримати все, що виникне в процесі слідства, суду і вироку судьби, за умови, що я залишуся живою. І ось я. Тримаю в руках темно-зелений, як поросла жабуринням озерна вода талмут свого багаторічного щоденника з безглуздою назвою Жіночий літопис. Остаточне закінчення. Ваша честь, нарешті, після тривалого шуму у переповненій залі і глибокої паузи, вже в повній тиші, прокурор, що виступав головним обвинувачем, звернувся до наступленої, майже безформної жінки-судді невизначеного віку, сповитої в чорну, таку безформну мантію. Схилившись у галантному поклоні, він чомусь приклав руку до серця, а далі закотив до гори очі. Почну з кінця. Поки прокурор лаштував слова у викінчену думку, суддя встигла однією рукою підтягнути під столом спалі колготи і правим носком почухати ліву литку. Навіть коли б у цьому залі вишукувалася рота найкращих адвокатів України, прокурор, демонстративно звертався до мого захисника. Отож, навіть коли б тут захист вели найкращі адвокати країни, які б з такою ж палкістю доводили протилежне тому, що я зараз говоритиму, і навіть коли б тут засідав найбезпристрасніший наш Конституційний суд, мій вердикт не змінився б ані на йоту. Вердикти в цьому залі виголошує суд. Писклявим голосом, який дисонував з фігурою, суддя різко перебила прокурора і насупилася ще більше.